Të ndëruar besimtarë, ne jemi tashme në muajnë madh e madhërua shumë të Ramazanit, në muajnë e agjërimit, jemi duke kryer këtë detyr madhështore të Islamit, këtë farz madhështore të cilin e ka bërë Allahu Subhanu wa Taala detyr për të gjithë besimtarët. Ishte nevojshme që në hutbën e kaluar që unë të tregoja disa rregulla të përgjithshme për njerëzit të cilët nuk njohin në lidhje me rregullat e agjërimit. Mirpo me që kjo nuk ndodhi në hutbën e kaluar, nuk do të thotë kjo që ne ta lëm fare të gjë e pa shpjeguar, por këtë sy unë son sot shkurtimisht do t'u tregoj disa rregulla të rëndësishme të nevojshme duhet të dish çdo besimtar në lidhje me agjërimin, që agjërimi i ti tij të jetë sakt ashtu si shka të kërkuar Allah subhano ta'ala. E përgjë është shështja e dëtyrës a gjërimit. Kur bëhet dëtyrë a gjërimi për njerion? Njëtarë të në tërguar që a gjërimi muaj të Ramazanit bëhet dëtyrë për njerion në disa kushte. Kushti përgjë është këra i më bërin moshën e pjekurisë. Kër një ju mbëri në moshën e pjekuris, bëhet dëtyr për të që të agjeroj muaj në Ramazanit, si kur se bëhet dëtyr për të të gjitha dëtyr e që i ka vendosur Allah në Kur'an, dhe i ka vendosur profetjës sënë Allah, lisanë në hadithet e sakta. Dhe për parët se moshë, njëriut i lejo atajgjerojnë, ose të falet, dhe agjirimit i është i saktë. Po e je bënë të dhe merë shpëllim të kallahu Dhe nëse ele nuk ka gjunaf të kallahu subhanu wa ta'ala Për pare moshës pjekuris Dhe moshë pjekuris me për afer si Ndërshon nga njerëzit Nuk e kalon moshën 5 në djetës Në më thonë të, të kdisa njerë nuk e kalon moshën 5 në djetës Po më përgjësirë dhe lodhë, dhe, lese, moshë më dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe edhe shkruajnë se vapa të tij dhe, ti, dhe gjunavat e tij dhe ka detyrë ndër dhe dhe të tjera dhe ta agjërojë muin e Ramadanit. Gjithashtu një prej kushteve që ti që të bëhet detyra e xhirimit është logjika. Kjo do të thotë që ai person i cili ë nuk është i logjikshëm, është i çmendur, ka probleme logjike, domethënë që nuk nuk e kupton, nuk kupton kur i flet ose ka probleme të cilat domun duken qartë, ai nuk e ka detyrta të agjërojë. Dhe këtë do më në marisht duket njëri Cile shë një i logikshëm Nuk i bënë dheprime në një normal e në radh A i një e ka dëtyra gjerimin e, Dhe Allah s.a. nuk i ka bërë Ati asnë dhe dëtyre A i konzëdëroa dëmon në Jash të zdo dhe dëtyrimi Qe ka bëndosë Allah s.a. Dhe Argument për, për këtët dyja është tjale profetit s.a. nëllohet s.a. nëllohet s.a. nëllohet s.a. nëllohet s.a. n është një holapsi për atë person i cili është i çmendur derisa të vië logjika. Do ka njerëz secilat janë çmendur disa kohë disa ku ko vjen logjika. Ka disa njerëz janë çmendur gjatë gjithkohës. E rëndësishme nëse ai është çmendur gjatë gjithkohës nuk ka detyrime, dhe nëse është çmendur vetëm për një farë kohë nuk ka detyrim në atë kohë që nuk është në logjik. Dhe kjo ndodh në dy rastet ekzistojnë mes njerëzve. Gjithashtu ka thënë u ngjit lapsi për atë që është i çmendur derisa të vië logjika dhe për atë që është fmijë derisa të hyjë në moshën e pjekurisë dhe për atë që është në gjumë derisa të zgjohet nga gjumi. Kështu që njeriu i cili nuk i ka plotosur këto kushte, ai nuk ka detyrim algjerimi dhe nëse i plotson ato, bëhet detyr për të algjerimin. Kushti i tretë është që njeriu të jetë i shëndetshëm. Kjo do të thotë që një person i cili është i smur, një person që është ismur, a i smur, ai nuk e ka detyr algjerimin në Ramazan. Vetëm se këtu gadallinë me dy të parëve dhe këtij. Ai person që s'ka hyrë në moshë, ai nuk e ka detyr algjerimin në Ramazan, ta as nuk ka detyr ta zumfoj. Kurse ai person i cili ka hyrë në moshë, Edhe është i smur, ai ka bërë detyrta zëvendësoj agjrimin edhe përse, edhe pse themin doën që ai nuk e ka detyrta atë gjë sepse edhe dhe ka ndarë loje, dhe është e që zjatë pak, zjatë i smur. Edhe smundet dietare kanë dy lloje, smundet përherëshme dhe smundet përkohshme. Smundi e përkohshme është ai smundi që zgjat pak, zgjat një farë kohë dhe shërohet njeriu për isaj. Kurse smundja përherëshme është ai smundi për të cilin njeriu ka humbur shpresën se mund shërohet për isaj. Dhe në të, të, në të, në të dyja këto smundje, njeriu e ka të vështirë të agjërojë ose të pamundur. Domethënë, janë smundje në të cilën njeriu ka shumë vështirë të agjërojë ose të pamundur. Nëse njeriu ka shumë vështirë ose vështir të vështirë të agjërojë dhe të ose të pamundur në të, të dyja llojet e smundjeve, ai nuk ka detyrë agjërimin dhe procesi i smundjes përkohshme, që ka një kohë dhe mbaron, ai pret derisa të shërohet, pastaj ai agjëron autoditë se i kanë ikur dhe ka qenë i smur. Ndërsa nësër së mundje përhershme, atër dëtyre ti, është e të zëvëndësoj këta, duke u shqyër është dhëtit nga i të varëfër, duke i dhenë ati gjusë mësauj dhe vishë përgjimë më më braba. Dhe e, argumenti për të qështën e së mundjes është tjallë Allah s.a. nësuar në El-Bakarat, cilën thotë, o men kene më rridhën, au ala seferin faib, detu min e jamin u kharë. Thotë Allah i madhuruar dhe i kësh ose është më thimë të agjeroj disa ditë të tjera, të fetë Allah i më dhuar për smundin e për kohëshme. Ka thonë Allah së më në tala, të agjeroj disa ditë tjera. Kjo të rgonë që e që e që e shmur e ka lejuar Allah së më në tala, që e i të qeli agjërimi. Tu bëhet fjarë për smundin e cile është më shtirë. Lukë flitë për shumë për që njeriu i dhenë pak këfyti, edhe nga që i dhenë pak këfyti për po e qeli Ose i dhen pak veshë dhe nuk ka nevojë as mar i laç as di tjetër, e thjesht domthon ka një vëlim të lehtë, e megjithatë domthona ai shkon në cerk që nuk është saktë. Përkundazi duhet të bëhet gjallë për smundje të cilat ai ka nevojë të pië ilaçe sepse mund dë të dëmtohet më keq, më nuk shërohet dhe ka të ushtit të më ajërim sepse ka nevojë të piujë të hajë ushim që të fuqizojë trupin e tij. Ë kushti tjetër që të bëhet detyrë ajërimi është i njeriu të mos jetë në udhim. Domthoni tihet në vendin e tij, tihet në shtëpinë e tij. Nëse njëri u udhëton në udhim ai nuk ka detyrë të agjëroj muajin e Ramadanit. Me kjo është një çështje që shumica e njerëzve nuk e dinë, dhe mendojnë domthoni që kur shikon disa njerëz që mund të jenë besimtar, që ka udhëtuar diku tjetër, ai shikon duke ngrënë, mendon vërtet që ky domthoni ne ka e ka prishur Ramadanin kot. Por kjo s'është sakt. Sepse njëri mund të udhëfar, edhe në udhim kjo lejohet të ka lexuar Allah subhanahu teala në Kur'an, por duo ti besimtari kur esh udhim veçen nuk oshe pëlqyeshme qe ta celi sut njerze qe mos mendon njerze keq per ta sepse njerze nuk e din nga qe nje nuk e ka shkurtu mall qe esh udhfar apo se udhfar njerze nuk e din a nje tipe apo je apo se udhfar por kta rsy nuk oshe nuk oshe e hishme qe njeriu kur ka nje justifikim te till te dali ta celi sut njerze por shkoj n spi ose n hotel ose ku ndodhesh qe ta celi atje domthon te gatat njerze te cilet e din qe ky ka justifikim per cilin ai e celi pse për të ruajtur shëndetin e muajit në cilën domthonjë njeriu nuk duhet ta çeni shtëpijësve edhe pse ai ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala. Që mos mendon njerëz kish për ta. ë ku tu flitë domthonjë për çështjen e udhthimit dhe ky është një lehtësim i madh për Allahu subhanahu wa taala sepse profeti al sallallahu alajhi wasallam ka thënë që udhthimi është një pjesë e dënimit. Domthonjë njeriu udhtim mundohet. Edhe për shkak se mudohet Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të lehtësimin për që të që ai të çeni. Normalisht çështja e mundimit në udhëtim është çështi relative. Disa mundon më shumë, disa më pak, në një kohë më shumë, në një kohë më pak, varet sipas stinës së merradh. Mirpo Allahu subhanahu wa taala e ka lidhur çështjen e çeljes të agjërimit në udhëtim vetëm me, me faktin e udhëtimit. Pavarësisht pa nëse njeriu a mundohet apo nuk mundohet, edhe pse në origjinë njeriu në udhëtim mundohet, por përderisa u uthon atë i lejohet, u mundua apo nuk mundua, pa ditë vështire, po për jo, përderisa në udhëtimi lejohet ta çeli ë e...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 në përgjithësi që përmendin dijetar, gjithashtu është një pikë tjetër për të bërë detyrë, muaji i Ramazanit për njerin është hyrje e muajit Ramazanit. Dhe ne kemi folur për çështën vetë, kemi folur shumë dhe kemi sqaruar, sqaruar dhe kam shkruar edhe libër për këtë çështje, edhe bursuarën e keni aty kush do ta marrë ta lexojë, të sqaruar mirë, domthonë në të tregohet të që nuk lejohet qillohet muaji agjërimit pa u parha ana. Ose pa u plësuar 30 ditët ashtu si që është përmëndu në shumë hadithë nga profetit sallallahu alisillem Dhe nëse një person e fillon e gjerimin e ti pa u shikuar hana Ose pa u plësuar 30 ditët nëse është pa mundu të shikot hana A i personit ka filluar a gjerimin për para kohës duhur dhe a gjerimit ti nuk është i sakt Edhe nësa i pretendon se bazohet në prologaritje ose në logaritje astronomike Ësë sikur të përkojë Hana një në një ditë nëse ai në jetën e tij e ka ta filloi jo me han, algjërimi i tij nuk është i saknë an islamit dhe algjërimi mund të armazat bëhet detyr mbasi është siguruar njëu që ka hyrë mua, por para asaj nuk i lejohet të fillojë algjërimi dhe ast bën një diçka të tillë. Një prej kushteve ose shtyllave bazë të algjërimit është njëriu të bëjë një jetin për algjërim në kohën e sufirit, domon para as të hyë agjimi. Profetë i sënë Allahu sëllën ka thënë në hadithin e sakë, inë në më në amalu bin njëjatë, punën të nësë pasëllimit. Dhe më thërë nëse një person agjeron, por a i nuk ka njët për agjerim, a i në të vërë nuk që e të agjerushën. Shembo, një person, hyrë reagimi, nuk hëngri bukë, dhe nuk piju ujë, dhe nuk bërë asë gjëtjeti që e përshë agjerimin dhe e se përëndoj djeli, por e bë Jo me niyetin që po që po gjeron. Ky nuk quhet agjërushim edhe pse ky ka bërë një niyetin gjës si një person që është agjëruesëm, sepse qëllimi i tij nuk të ka qenë për ta agjëruar. Qëllimi i tij ka qenë po të djibuk ose po të djewoj, do pi ose do ha. Kështu që, që ky nuk quhet agjërues. Ëndër kusht e agjërimit është mëria, dhe dhe që njeriu të bëjë niyetin për këtë. Domthonjë niyet është vendosmëria dhe domthonjë vendosje që ai do do ta bëjë këtë lloj gjëje edhe për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kushti kushti i niyetit Në lidhje me agjërimin e muajit Ramazanit është që ky një jetë të bëhet përpara se të hyjë Agjimi. Ndërsa në agjërimin e fille lejohet që një jetë të bëhet ditën. Prandaj profeti Sallallahu Alajhissalam ka thënë në hadithin e saktë, kush nuk e vendos një jetën e agjërimit përpara Agjimit nuk ka agjërim për ta. Domethënë kjo është për agjërimin fars, nëse njeriu vendos për të agjëruar fazin, por jo për Agjimin, ditën agjërimi i nuk është sa. Edhe këtu bëhet përjashtim kur njëri nuk e ka marrë vesh që ka hyrë Ramazani dhe e merr vesh ditën, atëherë ti lejohet që ta bën yjetin çn momentin kur e mori vesh dhe xherimi ti është i saktë. Por ndryshe, nëse ai e di që Ramazani ka hyrë, edhe ai nuk e bën yjetin për të për të kryer xherimin, xherimi ti nuk është i saktë. Shembull për të, të kuptuar më thjesht çn gjëja. Shembulli i kësaj është një person në udhim dhe ai e di shumë mirë që në udhimi lejohet njeriu ta çeni. Edhe para, domosdoshmë mbasi ka hyrë egimi Mbasi ka hyrë Agimi, ai thotë, dita sot, çenka sot e vrentur, nuk u shum nzet, po sigurt ta gjeroj Ramazan, për Ramazan u tim, do mund dhe vendos për ta gjeruar kur mbasi ka hyrë Agimi, sepse i sho ufar dhe kishe prish njëjetin e ditë par të parë për ta gjeruar. Atëherë themi që njëjetëti nuk është sakt, dhe agjerimi do nuk është sakt sepse ka filluar njëjetin mbasi ka hyrë Agimi, duhet ta duhet ta bëndë njëjet përpara se të hyjë Agimi. Kështu që njeriu Po çesat i, i bën një çditën e parë të Ramazanit që i do të gjëu gjithë muajin, ky në jet mjafton për gjithë muajin, me përjashtimin të ather ku ai e prish të një jet për shkak të ndonjë udhtime ose diçka e tjetër, ather duhet ta vendosë edhe një herë që do ta agjëroj ditën vjim, që të quhet data e tij saktë. Dhe mos e filloj vendosmërinë e tij për ta agjëruar ditën, por para agjimit. Kështu vetëm këtë formë agjërimit është i saktë. Shkaqet në shumë, po i përmendur pak a shumë bojë përmendur shkurtimisht edhe një herë, të cilat e lejojnë prishjen e agjërimit dhe çelin në Ramadan, thash janë udhëtimi, edhe bërë udhëtimi dhe këtu bëhet çel për udhëtim që është lejuar. Nëse një person udhëton gjum një lloj udhëtimi haram, në cilën ai do shkojë në një vend për të bërë një haram, nuk i lejohet atij domosdën që të që ta çelë. Nuk e ka hawall çelën sepse Allah subhanahu taala lehtësimin që ka vendosur në fe, i ka vendosur për ata cilët të cilët duan të zbatojnë ligjin e tij, jo për ata që përdorin mirësitë Allah për të Allahut për ta kundërshtuar ata. Për këtë arsye i personi i cili u dhon një udhëzim që është haram, atij nuk i lejohet ta çelë Ramazanin. Gjithashtu ka disa grupe njerëzish të cilët përpiqen të bëjnë hile Ramazanit, siç tregohet një prej beduinëve arab kur afrohesh Ramazanit thoshte do ta shpërbëj Ramazanin me udhime. Do të shpërboj Ramazan, do të cobëzoj, do të më dhe një ditë në primër, një ditë në pranveri, një ditë si pas jebet. Po kjo nuk leohat. Kjo është hile që i bëhet a gjërimit Ramazanet. Do më dhe nëse një person u dhëton, jo për një punë ti, po dhe thonë kastile, vetëm për qëllë Ramazanin, kjo i qëhet hile, dhe hile nuk e ndë juara, a i në të vërdet i bëhet hile vetëm vetës vetë, as kuj tjetër, pranda i luk e ka hal që u bëhet hallau vetëm nëse një person ka një ka një problem, ka një hall, ka një arsye, udhëton për arsyeën e tij, jo për të prishur Ramazanin, edhe pas sa gjatë udhëtimit ai mund ta çheli siç është lejuar Kur'an dhe Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa nësa ju u thon ka sidur prish Ramazanin, ai në të vërtetë përpiqet të bëj hile Allahut, hile tjetër, për ai ka bërë hile vetëm vetësti ta skuq tjetër dhe nuk e ka dejorë këtë legj gjithashtu. Përmendur për personat të cilët u lejoa ta prishin ë algjërimin është dhe ismuri ose flaku ose gruaja plak e thyr në moshë të cilët e kanë të vështirë agjrimin për arsye të moshës të thyrë dhe smundjes që mund të kenë dhe kjo lëgjë është transmetuar domethënë në argumentet saktë transmetohet që e neysa radiallahu ku u b shumë i vjetër në moshë ka kaluar nesin 100 vjet vit 1 apo 2 vjet rreth ka ushqyer në vend të agjrimit sepse nuk ajo ndonjë gjë kishte marr shumë madevë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 Se shkemini ne ne ne, domethënë von ton litrin, por vetëm sa litri përdoret për lëngje, kurse kjo lëngësi e matsë që quhet që quhet keim, i thonë në arabisht, dhe kjo që është sa, kjo është për gjërat e ngurta, do të thënë se janë ushqimet, gruri, mielli, mrrath, gjë të tjera. Dhe masa e sa është katër duar, katër duar të mbyllës si duar të mia shembull, katër duar doim në vend të dy duar duar bash, katër të tilla është një sa. Edhe ky thao do na duam fund fare kur ka ju zakatin e fitrit sepse kaq është sasia e zakatit e fitrit nuk është me kilogram. Nuk e ka përcaktuar profeti sallallahu alajhi wasallam me kilogram. Edhe përcaktimi i sa me kilogram është gabim ndonë fatare. Profeti son e ka përcaktuar me sa dhe sa është katë duar. Dhe katër duar, duar miell nuk janë barabartë me katër grur, katër duar oriz. Katë duar oriz mund të shkojnë gati 2 kg kusur. Kurse katë duar miell mund të shkojnë 1 kg e pak. Kështu që nuk jeni soi. Për porsaktimin e kësaj me kile, në të vërtetë e e çon domosdhom në dhe, një lloj luhatije sasinë e duhur të cilën e ka përcaktuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që në intereson tuaj është një njeriu ushqen për çdo ditë në sërris mur gjysmë sa, domosdhom dy duar gjysëse, nëse sa është katër duar, dy duar me ushqim. Domosdhom nëse është miell, shembull, ne kemi matur miellin, i bie dy duar pa afërsisht 600 g. Kurse me oriz ka peshë tjetër. 600 g i bi për çdo ditë, t'i ja jap një divarfri. Për çdo ditë ta gjejmë mund t'i ja jap një divarfre ose shumë divarfre, domthonse a Ramazani 29 ditë, te 29 shumzoje me me 600 g, nëse është 30 ditë bi gati 18 kg. Domthonse t'i jap një divarfri dhe mand sa e shlyhen njeriu që nuk ka mundësi ta gjejë. Gjithashtu, edhe gruaja siç e si përmendëm, e cila është kokon e perioda ose të kokon e lehonis, pas lindjes. Ajo nuk e ka dëtyr e gjërimi në Ramazan, ma dje nuk i lejohet a gjojnë të dhe kohë dhe duhet të zvëndsoj këtë dit në kohën kur tjet e pasër. Gjithashtu i lejohet që mosajgjëroj grua se cile është në kohën e shtatë zanis edhe grua se cile jep fëmijë fëmi së saj gji. Lejohet për të gra që janë në kohën e shtatë zanis ose jepin gji fëmijëve të mosajgjëroj nëse ato e kanë të v Sepse nuk janë gradisoj, ka disa për tyre që kanë të letë, disa që kanë dështirë, ato të siot e kanë dështirë e gjërimin, u lejohet të qelinë e gjërimin, në të, të dy e këto rastet, edhe nëse ato e qelinë dhe tyre, tyre e tyre është ato të ushinë për shdo ditë, të ushinë për shdo ditë nga një të varëfër me këto dhe sasinë që thamë gjusëm sa au, që janë dy duar të bashkuar, dy duar më ushim, që kjo kjo ushim njëllë, ose orizë, ose makarona, ose fasule, edhe gjerët të tjilë të njashme të cilët janë ushime bazë për njërzit. Në këto dhe forme, në më thënë, përëtsohë, në më këto e më parëpërsisht ato, ato njërzit të cilët e kanë të lejuar, që të aprishën e gjerimin Ramazani, përveç të tjilët e tjilët e kanë dhe tjilët e a gjojën e të, në gjdo vënd, si pas asaj që ka vendosënë Allahu Subhanëtare dhe ndirgujët i sënë Allahu Sallem.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 Namaz nuk i lejohet njëri në Ramazan thaj dhe as të pi as gjë. Dhe këtë ka përmendur Allahu Subhanallahu Teala në Kur'an ku thot: "Fekulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-fajr, thumma timu as-siyama ilal-layl." Hanid pe ni deshtu dallohet fija e bardh nga fija e zezë nagim dhe pastaj do të mbajni agjërimin, do të ngaloni nga pirja derisa të der thot derisa të rinata. Këtë rëgohë që nga në dhe pirja janë bazën të qërështje, nuk lejo të hadë kush ha dhe pigjat Ramazanit, ditën Ramazanit, në nënë basi ka hyra gimi dhe ha ose pi për para se të përendoj dhjeli, a i është gjynafqar, ma di është të rëgohë një hadith që profetët ose në ka parë disa njërës, ka parë disa njërës të cilët në varë, u apris një në buzët me gërshërë, Edhe i ka thon Xhibril i Ali sallallahu aleyhi ve sellem, "Kush janë këta oh dërguar i Allahut?" Pa, këta janë ata personat të cilët e prishin agjerimin përpara se për të perëndoj dielli. Këta do të jenë ata njerëzit të cilët e prishin agjerimin përpara se të perëndoj dielli. Edhe kjo tregon domodin që kjo është gjë e rënd, madje në prishja agjerimit numërisht nuk zvoncohet. Nuk zvoncohet më asgjë. Zvoncohet vetëm e tope. Në Nëse një person me dashje ha ose pi gjatë ditës së Ramadanit, Papau su asni për justifikimet e kaluara, ai nuk e zundson këtë ditë sikur ta gjeroj gjithë jetën e tij. Kjo zundhos vetëm duke bërë tobot tek Allah subhanahu wa taala. Në kohë që për disa persona tjerë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar një lloj zundimi, një lëshëryje nëse ai bën të gabimin, nëse ndonë rasti jo. Edhe si një përshkaqeve që, që e prishin agjërimin, janë marrë dhënëtimën e burrëve dhe gruas, këto janë të ndaluara gjatë ditës së Ramadanit nuk i në johët personit dhe zhdo loj mënyre tjetër zhdo loj mënyre tjetër në të cilën njeri ju bëhet gjunub me dashje kjo lojgje bëhet shkak për prishje në Ramazanit edhe këtu përja shtohet vetër rasi ku njeri ju ndodhë në gjumë edhe bëhet gjunub në gjumë përdo në kjo lojgje e është aji që thë, nuk, nuk merë gjunaf dhe asë nuk i prishet ajgjerimi gjithashtu një prejgjere që i prishet ajgjer Kërë themi duhani, nuk ejmë përqëllim që duhani është halalë, duhani është hramë, edhe është nga gjërën më të pista që mund të gjështën dynja, është nga gjërën më të pista që mund të gjështën dynja të cilat njeriu i fut në gojnë e ti, dhe vëllaj është që dië vërtet se si njeriu, se si dëmëllën ka rritur shëjtani të abindi njeriun, që ta fu si të lëpislikun ngoj, vëllaj kjo është që dië q di do nuk diën historikun e njerëzimit që njerëzit kanë përdorur donsiç përdorur sot. Domthonë mendo pak sikur të vinë një dikur, domthonë një person që ka jetuar para disa shekujve dhe i shikon dorë me me duhan goj, do do domthonë do të të dizo çfarë më ka. E menjëto domthonë, ky edhe pse është i pis tash i keq e shipis, më radh, ne po e përmendim tu jo sepse domonë i lejohet, nuk lejohet, por për t'reguar që dhe, dhe mbi mbi faktin që është i pis dhe i keq, ai person i cili e përdor atë gjatë ditës së Ramazanit, ai person e ka prishur ohërimin e tij. Nuk leoat, dhe njëri në Ramazan nuk lejohet gjithashtu edhe kur njeriu çelë Ramazan, domethënë nuk është e hijshme që njeriu ta gjojë të ditën, pas sa kur dhaçhet ta çelit duke pir dhuan. Në ti të qëri të lidhën ndëte duke rurit me haramët, edhe rujtë gojën tonë nuk vollen ta azje, pas sa kur ta çer, ta çelësh me atë lloj pisslliku, për i të cilit mundohen besimtarët, mundohen me like-et dhe nuk ta formë me like-et, edhe normalisht domonjë ti nuk merr sevabën to, po merr gjunafe. Domethënë çelë na xhirimin në, në Ramazan duke marr gjunafe. Gjithashtu një për shkaqe që prish ajërimin është e, dalje nga feja islamë. Nëse një person fot një fjalë e cila e nxjerr nga feja islamë ose bën një vepër që e nxjerr nga feja islamë, automatikisht ai është është prishur agjërimi dhe janë fshirë të gjitha punët e mira, nëse ai domethënë ka bërë të gjë me vedi e dhe e di se çfarë bën dhe nuk ka domethënë ndonjë lloj justifikimi tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një çështë që çështë bashkëqënduar që diskutohet sot janë çështja e, e, e gjithpërave dhe pyesin shumë shumë herë vëllezër muslimanë A e prish gjilpara algjrimin apo jo? Dietarët bashkëtor kanë pas disa kondaditën të çështje dhe mendoj se mendoj më i për afërt dhe më i sakt në këtë çështje është që gjilpara dietale kanë dy lloje. Gjilpara ushqyese dhe gjilpara jo ushqyese. Edhe kanë për qëllim gjilpara të ushqyese ato gjilpara të cilat ofuqizojn trupin e njerëzit, siç janë për shembull serumet. Do nëse njeriu merr një serum, ai është njëso sikur ngën kan gën ushqim. Në këtë rasti themi që ky person e ka prishur agjrimin. Në në nëse ai mund të do justifikuar në aspektin e ishtsmur, por nëse një person i ishtsmur dëshon ta mbajë agjrimin. Atëherë nëse ai, nëse ai merr serum, ai aty prish ta agjrimin, edhe pse i themi që ai është justifikuar mund ta çelni dhe dhe me, me vet dijet tot, edhe nuk ka problem, por nëse ai dëshon ta mbajë ta dise serumit, ndonjëherë nuk e në serumi ia ja prish ta agjrimin dhe nuk quhet agjrimi i tij saktë nëse ai merr serum, ndërsa nëse ai person merr me gjilper po them jo nga goja, merr gjilper në trup antibiotik ose gjithëpërfshirëshian qetësues ose mpirs siç përdorim shumë prodhëmballën, për të mpirë dhëmballën, kjo ligj nuk ta parashëgërimin. Normalisht njeriu në tonë rasti lejohet që të rregullojë dhëmballën ose të shkuli dhëmballën gjatë ditës së Ramadanit, por duhet të parashysh të ketë kujdes se mos i kalojë, mos i kalojë domthonjë ujë ose gjakut i kalojë poshtë domthonjë në trup, por duhet ta bështytyt të nxjerrë atë nga goja. Nëftoi formën në e hollë që votnë nëse ai nëse ai ka kujdes për kësaj gjëje. Domethënë këto janë përgjësi, domethënë ato gjërat për të cilave e, duhet të ruhet njeriu që agjiron që të sakt. Ve, së fundi është e përtyeshme që njeriu ta shpejtoj iftarin edhe ta vonoj sa më shumë se fyrin. Ky është suneti profetit sallallahu alaihi dhe sallam. Profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë, "Umeti do të vazhdojë të ngjelet në hajr, do në të ket hajr të ummet Islam." Kur derisa ata evonoi syfyrin evonoi deri në momentin e fundit han syfyr deri moment në momentin e fundit edhe e shpretoi iftarin në momentin e parë asaj për ndonjë diell. Kjo ky është sunet. Prandaj nuk nuk ka më asnjë kuptimin që mbaz për ndimin e të diellit, që shikohet syri në syrin e lir, që njeriu të presi mbaz për ndimin e diellit më derisa di koa sipas asaj të gjithë kalendarit me radh, gjithë këto nuk janë fakta, sepse Islami e ka lidhur agjërimin me dy gjëra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 në në ditën e sotme ai domun diell mund të perëndoj në orën 8 ose përpara ose tet 1 minutë ose 2 minuta para orës 8, gjithë domonin që është diferencë jo e vogël. Edhe kush është arsye pse njerëzit duhet të avonojnë çelëngjërimit 2 minuta ose 12 minuta pse? Vetëm se thotë kalendarin, kalendari këtu më qeli, as nuk e ka urdhëruar përfitosën për të në kalendar, por kujtosi ka thënë ne nuk hesim në një llogaritje. Edhe vetë ideja e kalendarit se si është se si është përpiluar zgabin. Pse? Sepse një person i cili ndodhet mali në në malin e Dajtit, nuk është një person i cili ndodhet në fushën e Tiranës. Nuk kanë fare njësoj. Dielli, kur një person i ndodhet mal Dajtit, prendon 5 minuta ose më, më vonë se 5 minuta përpara, do të thonë ai që ndodhet poshtë në Tiranë, dielli përpendon për të përpara për atij që ndodhet mal Dajtit. Edhe um të gjë kanë provu vet. Bile subhanallahu çuditshme, jo jo bën në Tiranë, po dhe në Petrelës kam qen vetëm në majën e Petrelës për shikuar hënën dhe për ndoj diellin. Dhe ka qenë një vllat i yjer në majën e Dajit për shikuar përsëri hënën. Nga ata vëllezër sicili sot domethën nuk duan të shikojnë hënën. Edhe dhe mbasi për ndoj diell për mua mora telefon dhe i thash për ndoj diell, shikojnë hënë, më tha për mua nuk ka për ndoj diell ekoma. Shikoj. Petrela, majë majë e Dajit në Tiranë, janë 3 pika që quhen të gjitha Tiranë, që quhen të gjitha Tiranë. Atje Petrela shumë lart. Megjithatë dielli atje sot kishte për ndojur. Kursi për Majën e Dardh nuk ishte përmendur akoma. Për Tiranën, domodinë Mari që ka përmendur përpara Majën e Spëtrënës. Dhe kjo tregon më që vendosja e kalendarit në të njëjtën formë që vendosni një një shifër eksakte për gjithë rrethin e Tiranës, shembull, kjo është gabim fatal. Sepse dielli nuk përmendon për çdo soi. Një person që është lart ka mundësi të shikojë diellin disa minuta më brapa sesa një person që duhet ngullet më poshtë. Dhe ne nuk e kemi për detyrë çajgjerimin ton ta lidhim me ata që ndodhen në majët e maleve sigurisht sa ata që janë nëpër male nuk u lejohet që agjrimet e tyre të, të, të lidhin me ata që ndodhen në fushën e Tiranës sepse çdo kush ka vendin e vet të shikimit dhe kjo është shumë e dhënë për dëlluar, lir, të dëlluar me ansyrit lir, mase dëlllohet njeriu erçen agjrin ku do që të jetë, ky është lehtësim për Allah subhanahu wa taala, kush e pranon lehtësimin e Allahut në të ka hajër dhe kush e shtrëngon veten e tij, e shtrëngon ati Allahu, edhe kush e shtrëngon veten e tij ka shtrënguar Allahu subhanahu wa taala ti edhe më shumë, edhe nuk ka mundsië ai që të fitojë prokundrazi gjithmonë ndeti i humbur, ka përçën i humbur, po qëse largon nga suneti profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse fitoria e vërtetë është i njeriu ta lehtësojë atë ku e leccur Allahu dhe mos tolerojë atë ku nuk ka tol toleruar Allahu, edhe e çuditshme njerëz që ata shtrëngojnë atë që ka leccur Allahu dhe lehtësojnë atë që ka shtrënguar Allahu. Atë ku Allahu ka ndaluar, ata shkojnë në shkelje. Atë ku Allahu ka leccur, ata shkojnë në shtrëngoj. Allahu subhanahu wa taala ka thonë çelëni, sepse në diela tani do presim. Allah subhanahu wa taala ka thonë mos e fillonë gjë par, par i parë të ardha më zonë. Ata e fillojnë. Domethënë shkojnë aty ku kanë ndëruar Allahu, edhe nuk shkojnë të bëjnë ato që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është, domethënë ai vërtet është ky realiteti i shumicës njerëzve, janë ndërruar peshoret, janë ngatëruar gjërat për shkak të padijes, verbërisë, ndjejes së dëshirave, qosaullane madhëruar të na forcoj të kemë vërtetëta, na udhzoi në çdo të vërtetë, të na forcojnë të derisa të tokojmë të trisnikën ka